جاء الرقيم الرقيم سبيتوائي واخذ المطار اغلوخ انزول اغلوخ انزول اغلوخ مطار جريد اغاية پخلوك وتبارك الى الجبلين وتبارك وخوت براية غرطة غرطة وخوت معلومة داشوها برکت لغت کې بر تلوي تبارك الذي بيج الملك الله ډيرو چذ زده تبارك منو تعالی تعالی او تعظم دغه ما نه کوي کنا مفسرینا دلته دا شو ما مراد کا شوڑا شوڑا کلی لښانت لکن هغه خلک چې سجده سره مسجد نه هغه خلک چې ځان ساتلې د شرک نه د کفر نه یې د الله نه لهون شتجره پاره جنته جنته نه جاري وي منت اعلی انوار خالدین فی ادم و ما عند الله اغل یماتونه چې د الله سره دی هغه مقام چې د الله سره دی هغه درجه چې الله سره دی خیر للابرار دا ډېر غوري چې پاره للابرار دې کانو باندې باندې باندې په اړه دې کانو باندې باندې باندې په بیا بشارت د بازار حق هغه پراستو بازار چې ګندنه یې الله ته وَإِنَّ مِن أَهْلِ الْكِتَابِ يَأْتُونَ بِآيَةٍ مِنْ كِتَابِهِمْ أَنْ لَا يَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَعْدًا بِاللَّهِ وَإِيمَانًا وَتَقْوَى وَمَنْ قَالَ كِتَابٌ جَاءَ لَيُخْنُسُهُ لَطَالَسَمَانِي وَمَنْ كِتَابٌ جَاءَ لَيُخْنُسُهُ لَطَاغُوَانِي خَاشِعِينَ لِلَّهِ يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَالْأَعْنَادُ بِالْجِنَانِ لا یشرونا بیاات اللہ شمنا قلیلوا نیک خیری بیاات اللہ الا اللہ بیااتونو په پټولو سره د الله په آیاتونو باندې شمنا قلیلولو د پېشي ماملي دنیا نغره کی ها د خلکوم شتا لکهنا یاشی دا کتاب موو بنا نه یادارنګ چې جن ابن سلام یا غچلوی خسانو داجی نجران او دیرش کسانو دا حباشونا اتیا کسان درون نراغلیو او مسلمانان شویو نزکر اللهوی دسی خلقون شتاپلیوی که خلاع لگ دی لگ و قلیلون مینون کسان اینا من امیل تبیجه شو براد کسان دو دینا دسیو مشتاپلیوی ولای کداخره اللهم سید الطیبین دربی ماجدوری الله تجس ان الله صلی الله علیه و سلم تعالی ان الله رزق کوم چېره اجر الله ولولکه یو په دعا ځکه حدیث کی راځي چې سلاستونه دری کسان دي داوی دعا اجر دی یو داونه غالي کتاب دی کتابی په ما بنام ایمان وړي او خپل کتاب بنام شوی ما سین ایمان وړي دوی ما غواغه سره یې او غلط ادب ور کوي طالب خښته تاریخ سره طالب ور کوي بیا ازادۍ او بیا او درې ما غولام چې هغه د خدای حکوم ادا کوي خپل بادار حکم ادا کوي نو خبرې شي کسان چې د غوډو لپاره دوا جوړي یا ایه اللذین امنو مومنانو خلاصه د سورته اخر کې را چلور وډه ما زمین ذکر کوي اجمالانه یا ایه اللذین مومنانو اسبرو صبر وکې پتوهی دا اسبرو صبر وکې په اتباع افور سابره کهه پا جهاد ایس بیرو سابره کهه پا انفاق فیسه بل الله وان خبره نغاو که نا ایس بیرو سابر به کهه پتماثب بالکتاب الله وان له ایس بیرو سابره که بل ایمان بالیوم الاخره وان له او صول ستا قصورت کی بان شروع کنو بان شوئی تو عهد دے رسالة دی صداقت دی کتاب ایمان بالیوم الاخره پا دی اس پا وہ خبروا بینی کلک شیق لک ایس بیرو سابره که کم دینو او جهاد او حکومتاته شویده او کته ګوراک کلب کوسی دا زکه اسبرونا لاندي مفسرین دا وای ای فی البلاي والجهاد والدین والمصائب والفراइज والتاعات ټول داخل شوکه نشو بده کې اسبرو صبر وکړي شپه خبرو کوم خبرو باندې وتوحید کلاکشا په جوهات کلاکشا په انفال کې کلاکشا او په تمسک کتاب الله باندې کلاکشا وا تاسمو به عبد الله زمین او ملہ تفرقو دې به خبر جتا او نه کلاکشا په دې باندې چې جنت ته ورسیږي اسبرو و صابروا په صبر کې ته مقابل او کاذ کاطران سر ازان زرور کا اسبرو وصابرو بون فال سره پره د بون فال دغه مغالبه چلو پاره دي مغالبه ده پاره او باب المغالبه ديوب نامينه وو نو ناصرني زيد فنصرته ضربني زيد فضربته اضربه دغه طريقه نه کنه د دل کامدار شو صابروا فاصبروا او مغالبه مقابله او کير کاتران سره صبر کي فاصبروا ته بيداني غالب وسه پس صبر کید کافرانو نا ته غالب شي غالب وو ادا الله نظر مانا کوي دا الله جل شانو دشمنانو نا تاسو غالب شي ګوره اغه ځالمان ته کفر کلاږي اود ته نو اسلام کې نټيږي اغه خپل کفر کې دمره جده مزبوت دي اته ول اسلام کې نشي مضبوطتلاله اغه د پای قیامت کې آلیستا اته جنت غالي د خدای دو نو وګ츨ل کیږي نو تول نکلی کیږي صابروا یا آج ملګری ته تلقین د صبر کوي اے ملګريا لکشه اے ملګريا کلهکشه صابروا بس یت صبرو کوي او ګلتا یا صابروا ان یو څه هم دلته بم فاړه د پاد اني دغه سره مبالغې د پرهوم کله کله راځي بس صابروا ډیر وایو کې پر صبر باندې مربتو صبر باندې او دغه تلقین د صبر باندې او د بندرونو ده مسلمانانو حفاظت باهم کوای و رابطو و رابطو زمانا مانا داره رابطو عبدانکم فی صغوری مترسدین علی الغزوی ده غزا په انتظار کی با په کمزیکی باولاری کمزیکی نا صرحداتو کیم صرحد با دو اسلام حفاظت دو صرحداتو دو اسلام كي دارنگی اجهر جاندنو زمین صرحد دو سلام بسر... گولا دو اسلام دعقدی دو ساطلو کرشش که ها اگم معنوی صرحدات دو معنوی صرحداتو حفاظتو ہهم كي آدهرنگی ظاہری صرحداتو حفاظتو ہهم که معنوی صرحدات در مهم دید دو، صعب در ظاہری ما مانوي سره دا څه شي دي سهبا لکه دا قیدی مسلمانان راکدي خراب ديږي دا غودا قیدی د صلاح کوشش وکا عمل خراب دي دا عمل جوړولو کوشش وکا دا رنگي اخلاق خراب دي دا اخلاق جوړولو کوشش وکا باجي سراجي الا د لكم ته امر سلاموي الله ادل لكم اتا سنهي ما لام ايام حبن الخطايا ويرفع عمل ته نه خيما چې ګناهونه منافيږي گناہون مارکی اور درجی بلندی <سؤال> گی نو پہ انباز سامان چکردہ خبر صاحب اکرام ویریا رسول اللہ من پر او خیانو ویچی اس باغ الوضوحی علا مطارح پہ سخت سخت یق یق شکو کی پہ یقنی مسلم کیا و دس پرا پرا قول وكثرت الخطائل المساجد جمعت دير درسل و انتظار الصلاه بعد الصلاه هذا من زيادتي كناستل منزنا رستم فظالكم الرباط فظالكم الرباط وفظالكم الرباط معنوي تزاب المرابطه معنوي شكمنه المرابطه ام دق فظالكم الرباط وفظالكم الرباط وفظالكم الرباط رباط ام دق دار رباط ولي جه زكاء ده شيطان تاخذ جانو زاده تنن نیمش پره پایو ته او د اسکی ا نیمش پیچګنالې جماهتا او انتظار زمانه کې کلالي ناشې چې شیطان مخوز نشوي به هر چې دنونو شیطان خو په بازار کې سره خلک وسوسه او جما نه قوت شیطان را بیتو ای را فی الجہادی للادای او اقامه الصلاۃ ابن جوزی په ما دای کی زاد المسیر کی معنا کوي مرابطه کوي د تشمنان په مقابل کې وليله في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها يا امبرساط والسلام چوي ريبات يومي ريبات يوم سکیداری پر پادر کی پر بندر کی اور سکیداری کو کافر پر مقابلے کی تمام دنیا, دنیا و ما کی ان سے دا بہتر دے رہا ہے چ کلا سڑے مرشی کلا إلا المرابط في سبيل الله ما قال آغا مرابط في سبيل الله چې کوم دی الله تعالی کې وسړی څوکداري کې شي مرشو شهید شو نو داګه عمل تر قیامت پورې سلسله دې یاسو دشي چالان دي عذاب یې زری ختمي ګنا یې د تجارتیا وایغه لقدریغه نوراندی آغا درو سره یو د ریباد مساله‌دا مرابط له د اجرودا مقام ور د مرګ او مړیت اعمال مسلسل رو ایجاری وی او ختمی گینا واتا قل الله حوالی ده در الله نجید پاید دا کارونا پایدا گئی پزان کی نو پاس دا غین واتا سوالله کامیابی در کی ماوی رباد دو قسمشو یو ظاهری رباد تی او یو معنوی رباد تی معنوی رباد تیم برا سمچو بیلی نه او داس کو سخت سختو تکلیف واختونه چې او تاسو نه کول چې ما ته ډېر ډېر او منزن بل منزن بل منزن دا نه کې دی یو منځنه بل منځه د انتظار کې کې نستل فزالی کوم دا کوم ربات شو مانوی ربات یو ظاهری ربات نه هغه پوره د انسان د شمنه هم جوړي یو ظاهری د شمنده یو باطینی د شمنده لکه څنګه چې ظاهری د شمنه د ځان خلاصولو کوشش وکړي باطینی د شمنه د ځان باطنه دشمن زما سره څو څه غوډه شیطان, شیطان دزما سره په نفسه مورده کوي خوښوي نو دو مقابلام ضرورت دي کنه یزکه وو وجاهدهم به جهادن کبیر جہاد کبیر د نفس سره مقابله او دغه شيطان سره مقابله دی ته څه ویل دي جلیل اگر جو حدیث داسې هم څه رجانا من الجihad الا الصغیر الى الجهاد من رابا پر شلو جهاد اصغر من جهاد اكبر تا تو so حدیث موضوعی ده حدیث لا اصل له مفتی رشید سره بوائی رشد احمد سره حدیث ده پر اصل بنیاده ده عام حلق محاوره کی جدا جوره کرده ده چه جهاد یو جهاد اصغر یو جهاد اكبر جهاد اكبر چشی تاوی جهاد اكبر وید شیطان سا مقابلہ آدارا اگر چا سر نو سره مقابله ټیک ده خپل خپل مقدار چاغ کړي منځب بو واسیه جګړو د اجد اکبر د چمذوکی او د کافیران سره د کټال کوه کی جګړو د اجد اکبر دغه دي چې هغه سژمږي خو شهربربانی اا ذک الله وای واتقوا الله کته د کافي سره مقابله کول غاړي که شیطان سره مقابله کول نو په خدا د چې تقوا بزانکې پیدا کړي مهم شر د کامیابی سره تقوا ده دال کوجه رپای توجونت از کامی اخشی که مقاره تقوا و تقوا پک پیدا ده ان کومکان و بیا ناشا بتا کلمه ویلالت جهاد میدان را ده سلاغه ده جهاد مقاره کلمه دی ویل ده حضرت شنبه کرام حسین و صحابی و, صحابي و الله و سهیمن انمو دوهت په میدان کی را ده عمره تو رسول الله زږا داوال ازمجب لازم تاسو مل, مل تا کلمه ویلې کلمه مینه ویلې کاطی دیما او دی نورو چې نن زده دي خپل ورونه اجازه نه کوو موږ سره کې زمو د مدیني انصار په مرسه کلمه جن ویلې ولا اسین بمشرک مشرک نه انداد کو ماکه نو ورته کې نه قلاي بیا راوی تصمات اجازه کا وینا اجازه تلن کوما بیا دریم کراته بیا را غی اجازه غراتو کا چې اجازه کله وینا کلمه شېدنی وایلي کلمه را توخیا کلمه را توخیا دو کلمه او نا نا او نه مسکړه نه روزنه ویلی نه زکات نه حج نه بلسه نه بلسه سید دا ورغې په دقه ورځ کلمه ویلې او میدان جهاد کوسه شریک شو نو چې شریک شو ايسه شهید شو دل سلام الله وعلیه و سلم مسلمانان متا وی چامل قلیل و اجر هو عمل د رجل کم دی عمل څه دی که عمل ولیکن اجر دی د جهات اجر دی جهره ا او څهریم او څهریم سواد سره خو اسواد راینو میو ابو صحابی و يهودو غلام اغه چکلا چوکنده په هغه مسلمانان تو خیبر باندې محاصره وا جولہ يهودن ته فوجو کلمہ جو بیاڅی کیږي ای کلمہ جوی الله جناز ورکي ای یا رسول الله ته ماته وګرا ماته وګرا دې تک تورو د برن نه د خلینو په ویتله حضرت دې زنام څه شي ویتله خدای شګرمنه نشکلو و ای یا رسول الله ماله به خدای جناز ته ته دې بدن ماله بمرکې را ته وخایا کلمہ ته وو خود کلمہ ویل مسلمان شو په دې ګړو څه کوشش پن کوي و د ګرو ای غریدم نہ دی پکار سبالاس همسره ہا من دا خپل ان شاء الله وس خد تا چگن اور اسید اگڑی کنا دا پد چہ سیانہ ترازی زہ ولی گلہ سی چیز فر کرون تبازی کرا بیا روس جنگ شروع شو جن نموس کڑے نہ روزہ نیولے نہ زکات تھونبل سر نو پیغمبر ذات علیہ السلام په ماګه کی سایا یہودو جنگ شروع ک شهيد شو څه شو شهيد شو پیغمبر سم ترغی او مخی دسی وڑو زشه داغین مخواړو شعب اکرام علیه پیار رسول الله علیه مخواړو ویراغلی جخری اخری لغلی او د مسفای کوي ما له حیا راغه او ځکه به مخواړو نغورا عمله قلیلون واجرहू عمل ډیر کم او اجر ډیر زیات عقیده واتقوا الله لعلکم تفلحون او وی راغه د لعلکم تفلحون دې لپاره چې تاسو عبدالله ابن مبارک که قلقه ملگلی تا جخلی گی ملگلی دا فوزیل ابن عیاز تا فوزیل ابن عز رحمت اللہ علیه یو مشہور صوفی یو مشہور عابد تر شعر زبردست عابدو دا سو کم حضرت فوزیل ابن عیاز رحمت اللہ علیه اگر تا خط کی سو خبری و تکریدا مجاہدو عبدالله ابن مبارک سو مجاہدو جہاد بیا کو و سخ مجاہدو نو آل تا بیت اللہ کی اغبا پاتی کی دو آل تا کی با مرتکیفو اعتقاب بکیناستا پکم زکی پا حرمین شریفینو کی کلمہ کھگی کلمہ دینا کی نو عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ التخر لگی و یا عابد الحرمین لو ابسر تنا لعالم تا انکا بر عبادت تلعبو دا, عب دا لو ابسر تنا کتا دا مجاہدین پا کاروزار کی پا میدان جنگ کیلی در اوئے لا لعلم تا نتا تبا پوشوه چې انا کبیل عبادتی ترابو زر عبادت سرالو بی کاملو بیو من کان یخذو خدوهو بی دمعه فنحورونا بی دمائنا تتخذو کدچا پا نمش پا گراپازیدل سر دا اللہ دا یرنا پا اوخ کو باندی اختل گریوانا مخونا ککرچیگی فنحورونا زمنګ شینی بيدماینا ته تخزبو په وینوبانی کا کړشی په من کان باطن فا یا تابو خلو فی باطل فخولنا یومئذی حتتتبو د چا سن په باطل کی سړی کی ازمنګا سن د قرضار تر سر هغه شخت جن په سبای کی په میدان جنگ کی سړی کی په میدان جنگ کی ولقد اتانا من مقال نبينا قول الصالح الصادق لا يكذب محمد رسول الله من تصبر رشتياوي ني دا قول دا شذاري عبد الله بن مبارك رحمه الله اشير دغه ويراغله منتهى محمد رسول الله اغبين قول الصالح الصادق لا يكذب خبر رشتيا د برو دروغ نا في ان فی مرین ودخان نار تلهب یو سړی مجاهد دی ته جهادي میدان کی داوی ته پوزہ باندې داوی پوزہ په سوره کې د هغه غغبار نه نوزي څه نه نوزي غغ غغبار نو دغه ویور څخه چې هغه لوګی هم حرام دی ورس څخه هغه لوګی هم سره د جهنم په دغه مجاهد باندې څو چې لای اللہ د پاره یې هم د پاره میدان ابربانی توښلی ریحل ابیری لکم وانا نح رابیرونا رحجو سنابکی والغبارل اتیبو تاسو هرشار ماziger خوشبویان و داتره خوشبوئی كندنه پوزان باندې لګوی نو ابیرونا زمنګ د خوشبوئی بوتل چرې هغه چرې رحجو سنابکی والغبارل اتیبو هغه د اسونو دختو غبار زمون کو پوز کېولې ګنځمن د دقه خوشبویان و اتر زمن دو خشبیان آرته سره؟ ها؟ ده ده ده ده ده بار ده مجاهد ده سونه ده دی ده قشه ده او ده هازا کلام الله ینتی قبینانا هازا کلام الله ینتی قبینانا ده ده الله چکم ده کلام ده خبری که زمن پا منس کی آب سنگو وی اه؟ انا وی شهید چکم ده سره؟ ها؟ لیس شهید بمیت او دا شهید څنګه نرم نه او دا خبره دا الله جل شانو خبره دا وایخه عبد الله من مبارک ذکر سورۃ تو ابتدا کوم داو شانتا او په اخر کې هم توحید مساله او بیا پوزی منځمن کې د جهاد مساله نو دلته هم اختتام د شرات په څوک لا په مسالې د سبانی جهاد کې ورابط رباط هم دګه ته وای ورابط رباط څوکیداری د دشمن په مقابل کې دغه د دې په توي زکه پیغمبره صلی الله علیه وسلم بکل کله وو دکېده او خو بناولته ادبای الله رجلیاه سنې یا رسول نشه چې زما څوکدار یو کی د مجاهید د یو قائد د مصر نو څوکدارې د پاره چې ګمنه وځري دل دام پسې راځي ها دام ريبات سي راځي الله رجلیاه سنې الله رجلیاه سنې سعادت راوړل او پس صلاح بانیش رویں در او پید چلی و لی را لی و یارسوها صوکی داری دو پار را لی دام ریبات کرا را لی خواه ده کلو ملگرو دا قدر پاری و سڑی صوکی داری دو پار را لی نو ملگرو صوکی داری کئی نو دام چششو ریبات ریبات جہا نا ریبات یو نواد جہا دیکن ریبات توم یو نواد سدی یو قتالی او رباد جوی که نا قتال خود بس جنگ تا وی جنگ تا اور رباد مقدمات کی ورابطو واتق اللہ علا تفلحون وی نویم سورت تیر او مسکی سورتون سر رابط دارے مسکی سورتون کی نو در توحید رسالت جہاد او انفاق سوی اللہ دا باسو پا تفصیل سرا پا صورت چی نده احکام چی پس دفتح دی بلاد نه نستا قانون بسی جهاد دیو بل ملک فتح پس دی فتح که دی فتح دل قانون بسی نو قانون کتاب دی در کتاب دی او احکام ده امن ده پاربطه بسنگه کم قانون قواید بچلی پا دیه که احکام تفصیلی احکام دی چه احکام بین رعیت و رعی یا احکام سل پر دریق قسم بانیشل شویده او پا کې چکم دینا اولا کی آغا لکا احکام در رایت شپارس بیا روز تو احکام سلطانی دی او بیا روز تو چکم دینا لاغین زواجر و وعداد سر صورت ختمی گی و احکام در کنشتر شویده تفصیلی ماسکی صورت کو کی را حبر کرد و تقو الله د دیه صورت تو ابتدا کردی یا ایوان ناسو تقو ربکم ابتدا در صورتی نیسا اور انتہاد سورہ عمران دوڑا مصدر ف یا ایہ الناس تقتو اور درنګ چې قوت تق الله الا لگم توفیه هوون ما چې کې اکثر خطاب د یهودو او د نصارا سره پدې سورات کې خطاب د مومنان سره او مومنان مناملین دي او یهود مذوب علیہم او نصارا د ظالمین دي اغه درې فرقه درې سره په اجمال فاتحه که كي رو ندلتا که داغو تفصیل سوره بقره کې ده یهودو سوره تعلیم ران کسو ده نصارو اکثر و غالباً او پا دیه سوره که اکثر ده مومنانو باسرازی ده دیه سوره د مانسی سوره که سو ده ربط معنوی او ربط اسمی خو مخیمون گوه لده چه یا اللہ پاکا ستا حکونا منگا پذکر خود ماظر ده مظلوم قوم ده کمزور قوم حکونا منسکو سو اغا سری دی خوز حق خوز دنیا که سری مظلوم قوم ده حدیث که رازی خوب بی بیلی دنیا ما تاب محب دنیا کی دری زونه چې دین وغا خوخ دی چی داغی اغا حق زد آکم یو داغون زنانه دا. ده زنانه مظلوم ده د مظلوم رست ده پیانباس هم ده خوخو دویم دویم چی کم ده اعاتر ده خوشبوی ده. اور دریم وې زمما دستور ګي اخواله د موز دې موز حبيبه ايليها مينه دنيا سلوصم زکات الخزو باس په صورت کې د سور نوم دیه سوره سورته د نسات تسميه د ټول فزم ده جوسرا زکات د باس د ځانونو ډېر دي د خزو سورته مسما پي نوم سره دي اې امتیاز دې سورته زيګي د خدمات او هغه کومي خزې چې دلساني کانه راوړي تفصیلی په دې صورت کې باندې شوې ده په بل صورت کې نشته او دا رنګه ذکر د میراث په دې صورت کې درائیه تودارګي درائیه دا په بصره کې داسې تفصيلي احکام لري باندې کم طبایح د منافقان چې په دې سورته کې دي او بعض بعض نور سورته نو چې هغه کله کله سورته توبه په دې کې هم په کثرت د قبایح د دا منافقینو د اړګی د دا یهودو او نصارید د سورته نور نه مونږه اول مصادر په مسالې د توحید یا ای و الناس تقربکم اوبیا دغه نورو دلیل اقلی پیش په تفصيل سره ذکر کړي الله تاسو ته دا حکم عمل کوي دا ملي کوي دا ملي کوي نو په دې او طریقه باندې صورت روان ده یا ایها الناس اے دنیاوالو ممسیو لكلا کلا یا ایها الناس خطاب د مکی موسیکان سره کی او کلا کلا یا ایها الناس خطاب را مشمکه موسی پیو کې یهود ویتنا سره یا کومومینان وی خبرام کیغه او دامن ویلو د دا شقران ماله غلام لاخان رحم الله دغه طرز بانی چه اقوی اکثر خطاب یا ایواللزینا آمنو سرا ده مدیلی سورتونو کرا جی آیا ایوالناس سمکی سورتونو کرا جی او ده سورت مدنی دو یا ایوالناس سور بقر مدنی دو یا ایوالناس رو بودوه لیو خوب هر سورت کل, کل کل ایو ده بل پداخی کی استعمالی جی اے دنیا والو که نارینا جیو که زنانا یا ایوالناس اے انسانانو اے پیرانو انسانان جیو که نارینا دی ټول نا په ناس فراغلی دی او تخلیل ممس کړو چې ناس تا ناس ولی ولی ایتقوا ربکم او ویږه دلونه الله چې هغه ذات خلق کړو چې پیدا کړی است دی او ناقصنا او خلاقا منو پیدا کړی الله په او بینو د دقه نخسنا چې د امان اسلام دی چې زو جهاد دغه خزا دغه رفیقې حياتو دغه هم سفر بس منو ما رجالا کثیرو خارور کړی دی او چې چې تو کړه خړې دي تاسو نه خړې دي مینو د دوړو نه او ډیر سړي وني او ډیر سړي نو دوی دې دوه نه سرونه الله پښې پېرا کړو چیر خلک او ډیر څنګه زنانه پېرا خلقا منها زوجها دا دیم زوج سره دا مراتي نه دا بنده هغه د بیبي حوا دا سول مفسرین دا چکم دینا جمهور مفسرین و عام مفسرین دا توجیدی چه و خلقه منها پیدا کردی اللہ پاو منها د دقا آدم علی سات و سلام نا بی ذات پیدا کردی دا پیدا کردی؟ بی بی حوام و خلقه منها پیدا کردیم د دقا خزینه زوجها داگی خزینه اونو شو حوام زکر دلتگی لکه ابن جریران داوی یعنی بی زوجستانی لها هو فيما قال اهل التويل امراض وحوا قطادوه يعني حوا خلقت من آدم من زلائه من ازلائه دا غير دا پخته نا پیدا کرده آدارنگی سدیوه قال اوسخين آدم في الجنة آدم رسالة والسلام جنت شوه فقانه يمشی في آوحشن آو پا آكی اعنی ظانل وغن ظانل جنت شده منو صبوه کی ظانل ملگرش الله دی منگه بوزی حسره دی ملگرونا نونچه خز حسره نو وچه اغسره سکونو چی فنامانو مطر ودو شفسته قضا فیضا این دراشه امراتون قایدتون الله قیدا کردی و, و الله پاک داغا خزه ده دا تینا منزلائن داغای ده دا پخته نا ادم اسم پخته نا تی چو الله پیدا کردی آتب ما تگوری و زبا تا تگورم پوشو چپنی زبا چا تگورم دا پیدا کړ ابن جریر واي درګه کبیر روح المانی نسابوری واي تفسیر نسابوری هغه وی ک دتیا وسړی دی هغه ته ابو مسلمی اسفانی وی او دمتزلی هغه وی خلکه من ها زمین زمیر راجید دی د ادمه سم ته بي ځان نه سم واحده مانه دا شو وا خلقا من پیدا کړی الله تو دا غته جنس نه دا غیره پاتې خټونه څوک پیدا بی بی هوا بی بی هواوی دا غیر پاتی خرطو نوی پیدا کرده و دا څوک کوی دا کولچا کرده ابو مسلمی اسوانی متزلی اگه دا خبر کرده که چرتا که دا د نفسی نو نا که دا زمیر من راجی نو که دا آدم او بیا اوی چه بین جنس یادا تقدیر باسو نو تقدیر تز ردنشتا که بلفاز و تقدیر روان باسی نو بیا مانو دا جوڑی گی چه اللہ خدا مستی وی خلقکو من نفس واحدا تول ما پیرا پڑی اسی رسنا نفس واحدا نا که پاتی خطو نجبی بحوا پیرا شی نو بیا با نفس یوشی که دوا باشی ہہ بیا ودو شنو الله زه په زوی یو نفر زموږ ډیر کړی است یو ناپوژن یو ناپوژن په معلومه دا چې بيبي حوام پیدا کړی د جانه ده د دقیق ادمه څنګه پوښتنه او حدیث کې هم دا یو خو د نسل به خلاف راشي او بل حدیث هم دا راځي ان المرته خلقت من زلین او وجین خزا پیدا کړی شوې ده د کګي پوښتنه ان زهادتہ توقیمہ کسرتا کتن غین مات بیا کی او کسرتا طلاق او داغي مات وسو شی دی طلاق ورکون لی نور دہ سراحت سراحتن حدیث نام خلاف دی او نس قرانی نام خلاف دی او نور زونه کی 3 د شکن نو خلکا من ها زوجه ها چکنزگی راجین و ملاتین من جینسی ها برو باسو خواهد در سیاک موافق بی دلتا من جینسی ها را استلو سره نسیاک سباک نمخالفت رازی زکر دلتا امام قرطبیان دا خبر کرده زاد المسیران دا خبر کرده آئین باس رجلان هدوه خولکا حوا من قسرا از لایهی تفسیر مزهری مداری که نکسر در طول دا خبر کرده دا چمدقا آدم اسام در آجی پاز د پیدا کولونو ته د دې دوړو د ادمو د ادم اول پیدا کید هغه تو سیوا خلکه مین ازوجه خزه پیدا شو پاز د دوړو پیدا کولونو واپس سمینو ما د جهانن کثیره ونیسا ان 150 اخره شو یی شو ته په شوې چېر ما نه د خبره کوي واتقوا الله ويرجو الله ان الله يغزا تسالون به تاسئلون تا پو سوالونه کوي به دغه تواسته سرا واتقوا الله ويرجو الله ان تاسو هو اغه زات چې تاسئلون به دغه تاسئلون کوي پریاذونه کوي چې ګم در باندې راغی به کومه د منسره او واتقوا تقل الرحمٰن انت صلوا نتا سوزان بچی زان وساتې د قطدس لې رحمهینا د الله د حکم د خلافه زین زان وساتې او قطدس لې رحمهینا ان الله یقرن الله کو کو ندی علیکم پتا سبنی رقیب و نگهبان الله پتا سوز دې رقیب و نگهبان دې و دې زنه رسو اغاش پر شپمنا او تفصيل سر ذکر کئی او پا تفسیص را روان دی این خطبہ بچی کلا پیان باز سامو قول اللہ ستلا خطبہ خطبہ کی این الحمدللہ نحمده و نصرینه نور اگر پاویلی او بیان چی دینو دا یو آیات بداو پا غدری آیاتونو کی آئیون ناصد تقو ربکم دا خلاقاکم یا ایو اللہ جنا من اتقل حق تقا دیوالا تمدی اللہ وانت مسلمون یا ایو اللہ جنا من اتقل اللہ وقول قولن صدیدہ یسر لکم عمالوکم دادری آتنا قولوست او بیابا چکمجنون ترے عاقب نیکاب اوترلان داد پیام بارسام طریقہ واخا موسو مونکتی یوانیم کردو مونکتی یوانیم کردو ناییم واتوليتوا مالهم واركيتسو اولاني حكم فالحكام درايت دي داري چ كلا يو سڑے مجاهد شہید سو تو ميدان جنگ كي دو دغيه تم تب تنفقين واتوليتوا مالهم واركيت يمانو تا چشي مال داوي ولات تبدل الخبيث بالطيب ما بدلوي داغ پلیس مال حرام مال چي مال چي استاد پر حرام جو پلیت تي بي بيتے استاد پاد يا ولات تبدل ما مبالوې ال استا نو له ماله بيته بي دي پاک مال سره ستاد څخه جګندونو چي ګټي دا د چازم مملګري کوا اغه دي يتي ماغه پاک دا اوسه مملګري کوا ستاس ښه ټماټر د يتي ماغه چګندونو پاک ټماټر سره پريوزي کوا ستاس ښه وډ د يتي پاک ګړو سره مملګري کوا غواستا اوچه دا دیاتیم غالنگا دا نو توی بچیا غوا بدلونا اغریب چندس کوئی ایسایی نو کاتا سایی دا نو ایدازما غواستا اصلا دا غوازما اتغو پروژی کی مزیب که اغریب چکمگنو غوشی تا با؟ نایی ما بدلو ایتاسو دا غشامتا والا تا کلو ما خوریمال دیاتیمان ایلام علیکم ایمام علیکم اصفل معلوم سرا ولی دیاتیم مال پا خوراکی غورغت گنادا اکبر القبایر د لوی گناهونو کې یو غنادار چې سړی زه یي چمال سوری د یي چمال خورا چې د نړی تر ګناه وروسته چې تا یي دغه مجاهدی ولور زه مجاهید زه مجاهید خوشی شو کنه دا د لوی پاریشو او ن تاسو په خوا زمانه کې بددار عادتو د جهیلانو حدیثی راځي اندازه شر نه وای چې کله با یتیم جنیب پاریشو دی او دغه ورثه دې مړه او ولیدیا چې دې چې میشته چې کوم ولیدیا دي کنه واه ولي د یو په قتل دې شنه تا یا به مستنداره وا مالدار بوه ناغه بوه خستان ناغه مالداری باندې د پادشو مار بوه د پادشو نو د جنې حقوق وځو دې تي وی بالکل با ختم شو پایمال بشو یو دا که چې تاسو شیشا د نوران بوه بدشکله بوه بدرنګ بوه نو دا با پخپل اب بل چلو باندې او القولې کبل چلو ورکې هم مالداري دې بل چا سره پاتږي کنا او بیا چوړی نو دا باندې قصې ساتل ځان سره نو الله په داغي د غلط رسم پروازات شي دا وایي چې بانکوي پیاتیمانو سره با انصاف کوي وایي نخیفتم کوي دې دلای الله تاسو ته موږ انصاف نشو کولای په بارا دې پیاتیمانو جنکو فنجو ما تا بلکم پدې کاوه چې توبلکم حلالي تاسو لپاره ځنانونه نا نوری زنان پنکواغله خدا پر دیوی بلجال <سؤال> ورته پخله ماغلا او تیری کی کدا ز پنکواغم ظلم اسره کوما میاغلا تنا نوری خری یا دغا یتیما جنے پخله او بیاغس ما هغه یتیما جنہ کی چھ توبلکم اللہ لی وتا دار مینان نسای دعا مخستشی و سلاسا دری دریا مخستلشی و ربا چلو چلو رحمان مقابلت جمع بل جمع چوشو تقسیم د آحادو بل آحادو پیدا کئی دا مطلب نرے چفان کهو واخ لئی دعا دعا چوشو چلو او دری دری شپنگ او چلو چلو زکر چم اسنا دے که سلاسا دی ربا دی داوی چې جن سا دی اسمای معبدولاری عادل آدالو کی عادل تحقیقی دا قانونی کنا معنیه که تکراری چی تکراری چی دو دو دو چلور شود او تری او تری شپاک شود او تلور چلور او تشو او زما سبا نو چلور او شپاک او تشو شود او تللسخذی رواشو وین او وو خود پا را جمع رازی جمع مطلق دا پا را وو جامیر اسمائی معدولا نو دا چل را دا غیش وابنن پا مختلف دغو سرپی خود دا عام طور سردن یو قانون دی چی مقابلات جامعه تقابل جامعه بلجامع بل جامع وشنو سی تقسیم تا افراد و بلا افراد رازی فان که هو ار یوتا خطاب ده ار یوتا سو ده ار سریتا ای دوا تار پار اجازت ده دوا او دوا دار رستانه تاکیب شد پار داوال دوا واقع دری یاد سلور پوششوه زیاد سلور نا نشتره زیاد محمد رسول الله خسید و چرا غیر پاراداد محصوره نو اگه دا پارا لالتا این جایز دی و زماستا دا پارا سدی با دری دریا و دانی و شروع دا چا نکده د دواو نا مسنا زکر کمبر صلاط و سلام وی زماکو متیانو که بیهترین اغسودی چه خج دیری وی ولی چه دچه خج دیری نوزامن با دیری کنا خدا بره خاندانی منصوب بندی والا گورا نخوا تو نا ولی او برشبور تو دو بچی هوتو بو هوتاچی ده غد بارنه دی پیان برس همو داوی کنه چه دیر خزیواخلی چه بچی دیرشی پوش نوشی دو اسامه چو زامن دی تنزی زامن دی تو زامنی تنزی زامن, زامن, زامن پوشو پوز زوی دا هم نمان بای اسامه ای خیر اسامه زماری تاوی اسامه چان دا زماری دو ازماری زوی زماره یینو دا قانون یینو مس نو وسلا صورو دا پر سوځي خران دانو کیچګم جن وای د شهید شو وای شو نو دا غوی چلوې خورونه په چلوې تورونه کیچګم جن شا شاه خالد پکه منتخب شو وګوره چلوې خورونه دي وای خجدی لري په کانه ارلو وای ترې دیو ارلو ترې داغه طریقې سره د زمانو دا کوي کنه بزترین امه زما غدې چې خځو دی لري سره په اړه دا دی دی لري دا, دا حجت شاور خزر حاجت شاو ته پړه نه نه د پیغمبر سم ما چانځه تو په چې مشه یی دین ډیر شي چې ډیر شي او jihad شروع کړي یقین په خدایو په دې ضمانه خدای دې زړه کی کوشي زمونږ جنرال افغانستان کې ټول به شي شو نور روان دی اوسه اند مریض ما صاحب سوم را چمری نو دوم را سرے بیت تا پیدا کی یام دیران سوم را تا سرے پیدا کی یام دیران اپوزگو از ایسامنا باہر دی اوالی داد جہاد برکت دی زکر پا جہاد کی مالی برکت او دارنگی نسلی برکات ہم اللہ زیادت ہے اللہ و ایتا سوم رشی زبا پلا رکی زبا شروع فإن خيفتم كويله دلي الله تعجل منك صاحب نشو قولي فواهدتن بها يوخزة في نكاواخلي فواهدتن فانك هو واهدتن وما كده غام نشو قولي ماهاغا خزا واخلي ملکة ما نکم چه ماليك استاسو خیلا سونا دا ولی ذالكا ادنا دا يوخزة یا دا دا قريب ده ده خبرتا چه الله تعالو لطب ظلم جاتيه نکه ولن تستكو انتاجلو بين نسائي ولو حرست ته هیڅ څوک نشي کووله اگر کډیر هرڅو کېد دواو خو خواندا هیڅ کله ځاګه ادرو انصاف نشي کووله او چې نشي کووله او ته کوي واخ زواحلا کنه یو وخت کوي واخلا کلاريڅ غیر زوې په شي دا سره غر زوا طواحده او ما ملکته بیا او ما ملکات ایمانو ایو کتی دعا با واقل مخیر دیوی تبا او سر گورو مانا خدای ایو با مخزیو دابل با مینو کاری ما پو قیامت چی باتر یو طرف تا مایلوی ایو طرف تا با دیوچی یو طرف تا با دیوچی خوا اللہ سکرتا گی تو دعا و خوزو خوابان نیر شیئی نیر شیئی نیر شیئی ایو که آجی سیف شو ماشا نیر شیئی تا انساب کوے کوئی امانہ رجائے پخلوڑا انساب کوے دیوے نہ کہو دیوے نہ کہو ماشاءاللہ تمے سمہی وکی نہ وے تمے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ ما ذ قسمی فی مملکه ولا تظلمنی فی ما لا املک پا حدول اجساف سرا تقسیمات کوما شپتی رول آجامی کول لوخیا غستل کوتاولا پیرا کول گابشا بوشتل دابا مصاوی مصاوی مساوی پا حبر گروشی دی پین زمین تای بنزمنت ربلی سره او څنګه د نړۍ جامع او شان زهره د هوسته یو د دوه په زیادله نشي زهري د یو د دوه په زیادله نشي خو البته دا نو شيونو په تطبیق انصاف سرداته دا الله تعالی فواحره اوه مالکته معلومه ذالک دایوه ازاستل اذن دا ډېر نږدې د دې خبرې ته چې الله بنا کجې به نا تل چې داسې کاغشی کنه ته اول وایي د شیو طرفه مایل شي په تبې او تر هغه څخه نږدې کې کنه چې په پورې زکه مان چې ته زنه شکو شي الله تعالی دیمه مانای ما ش비스ه تمنسودا الله تعالی دایوخ ازاز کواغ نه چې ځامن دې ډېر نشی نو کدا کئ مان ش비스ه خپل کړه بنیاواله که بالفرض اول کدا زمونږ خوشنوزان دي چې امام ش비스ه خبر یې نه امام ابن تیمه رحمۃ اللہ علیہ خبره تهی امام تیمه کله چې کابیر ته خبره منصوب و هغه د نصوس نه خلاف و څنګه خلاف و د نصوس نه قرآنی نزد نه د په اباصم صحیح حدیث خلاف و او کابیر ته خبره منسوبه توه دا خبر دروغ ده دا خبر سره امام شافی رحمۃ اللہ علیہ د 43 دا خبر الترم پیغمبر صلی الله علیه و سلم چې تزوج الودود الولوده واغله په نکاح باندې هغه خزه چې بچی دی جوړي አልته د شی وی امام شفیع صاحب چې دا وای دا ضمان بده ډیر نشي دای واه خزه څه کواه چې ضمان دی نشي وليک ضمان دی شو ډګران شوې دي ټماټر روان شوې بیا ټډه دی شو تر کوله ولي ټډه ورکول زما کار یې کړه الله کار من وای نسبت بځیا غلا ته اے نسبت غلط ده د مور تام پتل لګي او خور تام پتل لګي اگر نه پتل لګي کنه دا جنې مور به یو خور به داګه تماشاو کوي چې بچي ډېر اوري کنه کار کې دوه دوه بچي راوړل کنه داګه خزي نور واخلان ولي بس هم ولي چې اصل ابا ایتزرو جناب نه مور پلار اصل زمونږ کې کنه را سرات سرات سرات مو نه پدل کی محدثین وېټینګ دا خبره معیری ده خدا به مونږ ته څه پدل کی به چي دې راوړی کړل لګا وې مو نه ته تروز نه دشي پشي دا نا سم фигуرا چې به چي لګ راوړی او کړی الله تعالی یو کو سوره سوره دغه سوره دغه نو بیا د بیبا معاف نو دشي دا خبره به نه کوو دشي ته دا دغه سوره ده اور بندونه حق بخژو تا مرسی څنګه کیږي هاغه بندو خدای په څنګه بهم کړي من څنګه منګو خدای خو علي درجه خزو تا د مسایل وريسيږي وګورئ یو کال ما کلان کې درس وو د سيبا اسرا د درسو تا نه یو ځله قوت زما کور خاطری لاري چې شو وي وي خږي ویلي چې خوري شوق نشته د پښتانه چې د دې ملاده خلوخلووی وایي دا ټول د خوزو پاسکې او زموږ سه به دا خلوخلووی توختان زوبني شته نو بیا ما بیا درسو نو ما وچه خوري دا زموږ خپل خبرې نه دي اودا دا چه خبرې دي الله خبرې الله مستقل سورت راجل سوره نساء چاتلار دا پدنجش ماوس بانچ بوله زوبا پٹ کما نوتال دخل اگو ک بدلگی من بدا ويو من بدا ويو نو بس غریب وشو دا مسلہ دا چچیمان صاحب تفسیر کبیر کې د دی وایي چې وحدیث د سراجي اګه کوي چې حدیث صحیح دی حدیث کې دا غلط شته دا چې د صرف دریزلا دروغ وایي دي چې دروغ وایي دریزلا دروغ وایي نو بیا امام رازی تفسیر کبیر کې وایي چې دروغ نسبت نسبته پیغمبر ته چېبون کوو کنه خود یې راوی ته وایي نه کوو دا چې دا حدیث جو کړی دا دروغ وایي پیغمبر دا د یو چا د حدیثه مترا رسول دی انت حدیثه اگر که حدیثونه بالکل صحیح حدیث دی حدیث څخه کلو نو کوه امام رازی د ډیر حسن زردوینات مقید را اگر که ترتیب من کوو چیزونه مر حقدا دروغ نه دی ایبراهیم علیه السلام ګونه غردی بلکې ته ایهام او توريهو دانه کی باده خبر امام بهاری فاطمه مسعودی امام ابن تیمیه رحمۃ دا دروغ دا چا چې دا خبر جوړ دا دروغ ولې یو خبر لکه د امام ابو حنیفه رحمته الله علیه قال د ماغستان په داسې سره چې سر مسکرې دا عام مشوره خبره ده چې لويخ قال چې دا نو امام ابن تیمه رحمته الله علیه وایي چې دا خبره چې چای امام ابو حنیفه پوری تپلې دې دا سره دروغ دې سړی دروมายدې ولی زه ګای امام ابو حنیفه رحمته الله عليه وسلم نه کوي او حدیث کې وایي ان لنفس کاله حقا ولی زوجی کاله حقا حدیث کې كنلې و اما انا فنام فوصلي زهو حدیث کې راځي زوج کی ګموم اودرنګي منځم کومه وا نساء فا تزوجنه ومن راغون سیمادي کوي چې کومه مداشه امام ته نه dar